دا هر قسم اسلامی کے د دمیلاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کے سٹ مرکز, مرکز دقی سخوانی بازار, بازار شاہ تا خور خار بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَعَتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِسْرِ وَدُو شَهَدَاَكُمْ مِن دُونِ الله ان كُنْتُمْ سَاجِقِينَ مخِع آیات کې ته توحید مسأله بیان شوه چې ال عباد لله وحده اپارې 15 دلائل ذکر کړو عبادت تفریظه کوکې چې تاسو پیدا کړی دی دین دلیل عبادت تعالی زکوکې چې مشرانه له پیدا کړی دی دین دلیل عبادت تعالی او کې فرش در فرشکړه سروروم دلیل زه الله عبادت کوکې آسمانی چت کړی دی پنجم دلیل د الله به تو باران دره وري نو کوم ذات تدا کرن کئ نوغه ته فریاد اوج دین کئ نو هغه حاجت پیش کئ تداور توحید بیان شاو نو ور پسه دې صداقت پیغمبر او کتاب دا به مسالا په دې میسج صورت کې و بیان نه فضل تعلیقن کڑا یو ذائق کڑا تی کلیمت توحید چی لا الہ الا اللہ محمد اللہ لے غفورشی پیغمبر پا پیغمبرائی کی شک کلی پیغمبر یعنی اللہ را لے گلے رے نقضائر را لے گلے رے ندر را لے گلی شوی شک کلی کتاس و پاغی شک کلی نو کم دلیل جی نبی علی السلام پیش گئی نو داست دلیل تاسم پیش گئی پیغمبر وہی اللہ پیدا کرے اسماعنا دل کرے دے نو پیغمبر دلیل پیش کر نو تاسم دلیل پیش گئی پاق خلقو چا غطا فی رحمدد کو چا غین داکار کرے دے کنا تا چی بابا برسوک رحمدد کئی چراورا سارا رحمدد شي نو دلیل سر پا دے کیا را مانا دا صورت وی حسید و قرآن تا شکل اشوادا جمل شهید دا شهید وی پوه تا شهید حاضیلی پوه مراد تنا علماء لکمون صورت نامو خوب شکل دولا مسئلے بیان کری نو دا قرآن قیده دارا چه بیادوا و فرقوتا نمانن کتا دا اغی حکم بیانی لگر ده جج مخی ده قاضی مخی دو فریق اوڈاڑی مدعی مدعی مدالعه نو چاگه دوارو بیانو آوری نو بیان دوارو تا فیصله آوری یو اوی ناغتاوی تاوڑ شوی ابل پوڑی ناغتاوی تا پڑ یو غیر مجرمی نویتاو خلاس شوی ابل مجرمی نویتاو سزا در شو قید پانسی دا اینی چې چا مسلا بیان کی نو دوارو شرکو تا آغا فرقا چه نو منی نو آغی ته صدا بیان کرا فلنم تفلو ولن تفلو تاثو خداکار نشئی کولی چه دو آغا تاثو را مدد کوئی دا آغی دلیل پیش کئی او چلی دلیل نشئی پیش کولی که زور رکوی طول پیران منجاوران موریدان نو دا دلیل نشئی پیش کولی چه دا بابا درابلنی درامد که دو دا دلیل دی ایچ چلیم دلیل نشئی پیش کولی نو جنې یې پیش کولې متاصله یو فرقه ته نو دي فرقه ته اخر قاجر مسلو منی امنو هميشه اشارې دی صورت داويتا دانه چې تبو به مانځا تسان کی مان راوړل وي ولذین امنو اغا خلقو چې ایمان پر او بجور ربکم سره یو ذا الله عبادت وکو امنو ایمان دار د قران پهینا سره او عمل صالح صالح ستوي ا صالح تو منل اعمال ما سو غه حشر به زوی دل تمانا کرے دا. نیک عمل کی. کی اگر کیه شرعت کی کی شرعت کی نی نو نیک عمل نه ده فقاهه وکری کی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداری لازم ده په پھیلو په ترکه منس چې پیغمبر یو کار کرے نو ته وی کی او چې پیغمبر په خوې انت پیډي څنکه پیغمبر تابعداري په فعل کې لازمه ده چې پیغمبر یو کار کړي ته هغه نو خدای بدر اجر درکې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کار پیخو دي نو چې ته پیډې نو فایده اجر درکې شامی ذات وړاندې کی وتقل کوما تر رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو لکفیل ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم سنته په د لاغشی پیغمبر امر پی په ویل دا سنت دی لکفیل داغشی چې فعل کرے ته امر سنت دی دا ټول ائمه په دې متفق دي یو ساتان تپوزګ پیغمبر د جنانې لپاره دعا کړو دایره د ساتي کړو سنت لپاره په جمعي کړو چې ته کې د دې قاعده ما اصول سنت کے شال قاعده ذکر کیږي او هر قاعده سره دنیا کې د تیرشي وراث موجوده وراث راتون کیږي یو یو قاعده سره یو قاعده په دې ما دا ذکر کړی دا چې تر د ما ترکن نبی صلی الله علیه وسلم سنتو دا فعل ما فعل نبی صلی الله علیه وسلم سنتو پیغمبر کې او شی په خوې نو څه پیډي ودا ما قاصرو کې وسایل کې نه خلق باندې استبار دا مقاصر و دا وسائلو وسائل, وسائل اغیی تی مقصود بی ذات نی ذریع مقصود تا لکا دوچه شوا دوچه مقصود نیده فو ذریع دا مقصود تا یعنی موستا یا غسل خانه نو ابتدا پا مقاصرو که بیدات ده پا وسائلو که نده بیدات ده یا صحیح یا وسیله جوڑی موٹر لارای جوڑی نو دا بی ذات دا دا امور دنیا ندی بے پا خلقوں کے دائشتے بعدا ار نوی شیطا بیدت کوئی نن نوی شیطا دین کے بیدت تے امور دنیا کے بیدت نه پر انبر کے بیان کئی دا امور دو دین کئی نیو فرق خلق دانا کئی کہ نوی کار پا کمشی کے بیدت تے پا دین کے بیدت تے اور دین کی مولا بیدت تے چیغا مقصد گرنی لکا اس خاتینوی دا دائرہ سواب دا اس خاتینوی دا جمع سواب دا مقصد گردائی یعنی سواب پا دے مرتب کئی یو آئی چھ زریعہ دماغ کی کتاب لی کی کتاب لی کلنو یو سرے قلم پینک لی پخواہنو دیتا ذرائع ہوئی او پا ذرائع ہوئی اختراع پدا ندا دا قیدار نو صالح اغ عملت ہوئی چھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کری مو آئی رب بزتیان ہوتا چی او خطاس و خلاق دو سنت کوئی زه حضرت نه بعد وو صحابو ته کی دن راغلو نو چرته وصابی چلے پیغمبر ته داویلی جماله دعا وکړه ژوندۍ ته ویلي دي قات راغلو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اباس سره ته مشري دعا وکړه ژوندۍ ته نو ژوندۍ ته نه او ژوندۍ نه دعا وختلشته ورې الا چې ژوندے حاضر وي پوئږي په غایبي بیانې شته قرآن کمرا دی یا موسیٰ تعلانا موسیٰ علیہ السلام علیہ دعا ہوگا جو اندیو بیدتیان راو رہ گئی دن او خالت اکلا حضرت عمر وصیلہ نہیں ہوئی واس نمو گئی وصیلہ شرید ہے که غیر شرید ہے دائی جندی تاوی رہی و حاضر تاوی رہی و کمڑی تاوی رہی اسکا غائب تاوی رہی ہمیشہ دا مبتدے کار اشتباد اگر وردتے نو عمل صالح ما ثورها شر او ده امن و سمن الذین آمنوا بالتوحید آمنوا بقوله تعالی ا عبده ربکم اغه ته ده او عمل صالح څه شه په عمل کول نو الله بشارت ورکړي ان لهم جنات تجری من تاجلنار زای ال غشالی ګرزی چې په هغه ځای کې سلو صفته ده چه سرور سی فتحی نوغد خوشحالیشن یو چه مکان موجود بی نو مکان ذکر که جنناتون تجریمی تا دیمان محاد مکان بدلہ اللہ بیستر درکی بیم چه اگا مکان بانده تخریب نراجی روانتیان نراجی باغ دشتے لیکن کی اوبو چشوی در برا نا نهر وچ شو نباغ وچ شی نو زائب اخدای درکی و خدای با تجریم انتاحت النار اغبتا سیزائی چیز آگیل آن دے ہمیشا با ولی نو زائبا دیوئی اباد زائبا دیوئی اباد زائی خیشتا بنگ لئی ولی چیزا خوراک کو کسی نو دویم شرک چیزا خوراک شیئی خب بنگ میرا کے نصو کو کیوسیگی چیزا خوراک کو کنش دے قل لما اغه کې مریضه په تقالی خوراک بابا کې موجود و بعد یو وخت موجود دي لکه سړی په چل نه پوي نو قران داغه دکیوغه رنگ دی د دنیاي هون دی د دنیاي دای ټکاله قران کوکی نو ضرور به پیور دي دنیا غا ام ده دا دنیا غا انور ده او قن به ني زای به او خوراز بمویده دیکھ لسم چه ده پیجنی که پیجنی نا نو نیشو خوره زوزم آمرگره منگا هندوستان تا تلیو نو منگ دلتا آم آوری دلیو آدمانه که آم دے ملکی چانه پیجن ده کتابونی که آم برا تا نو منگ دلی که آم واقسته غط آم مو واقسته در پیو پیسه زکا دیو بند که و منگ پو پینزن پیسه او توکرائی که بسل آمون تا مون اگه دمانه که نمون دوار او آم غط واقست که نوست مون که خوراکی نو پوئی کن شیره سنگه او کن دکل پاس داو کن که نو کن نمون دوار او دلی دون جو هندوستانی را تا نمون آخا تاوی مون نو آقا او خواندر مون کن شیره او خواگلان دی یعنه آم پشلن پوئ ناغه مګل ما ته وکړل یوسف ما اوس موږ د سنگو قوم کې لري درنه دلکنت منګو و ناغه مور یو خان ده چې دا په لویو نی دي ماغه ته مې بل ګریم تنتم و اونه و هزاران pore خلک مخاندو خپل مو نیوارو ته مال چاږي یته وسو کې د زور د مفسشم مې د پښتنو د ملک راغلیم موږ دا آم نوم ورادله کوم دیدلنه موږ هغه ست دی نو موږ پراخ وسوم پیو هغه بالکل ټی چای کوه هم ما یو نو غټه مو نو غترا دی نو ماته ای چېلکا اوتارو مو وسکا دا چېلکا پوسټکه ور دوی تاسو ادمه غسپړ او دا اډو کې مادي پیو تاسو دا اډو کې پاسا چکا مغدی دا اخری او بیادوکی او گولنی او دوکی او چلکا یعنی پستک او خورنی او خود شیو منگا دوار اخر کل اوتو بی متشابه ها مانا بعد وقت که من پا روڑای ناسو نوی دا دمیساله ده تماتر پرنگ دا مالگا پکیجی دار آگلی او مولا ناسو ماسرا ناغوی چکنه تماتر ده اپا کنه ای که مرد پراتو تور مرد نوکلی ته وایو چې خپل خپل کرپا ان اته به متشاه ده د دا خوراک به خو خوراک به داسی کتاب لري دي هیئت مې مستیا کې پنجاب کې مونږو نو مختلف قسم ته عامه وره مونږ نو دي دي لري نماز یو طالبو نو ما غته ایمه کوته بنورلې مکه داخله چې څنګه شروع کی خپل لاس دې عالم یې حسنو جمع کلاسوالی تب پوئی گی ناپو خوراک کن نایو بودا پو نیابیان بقان دی بای صالح نو پوئی نو خلو پو پوڑی خان دی نو طریقه غر جو رونی که نا نایو چه خلو کسی مخلی نو اغشان تیو خوراک بعد پیداغس راقلی جو اوتوب مستشا بیان با کور با دی اکور که خوراک بمجی درام شرک کوروی بنگلوی اکوراکوی خودساری نو کلوایو فی مغرینی نو په دبا نه پریشانی ولا هم فیها راج متہرتون اننه کانه خدی بری در سره متہرتون یعنی خوش اخلاق بد خلق کدی یې اسړی ان وایږي د خلق متہرتون د امه پاکی دا غلطه منارای متہرتون پاکه بهار سن د حج نه د بد خلقای نا کار خلی سره پورته راشن بوريږي ما غنيشته مې چنيشته نو هغه زموته لري یو لاره سره فاتشي کنه او ام سلم مونې خلې بچې مرشو نبي تل حق پورته راغې وځې سنگ دی وقته حدا انفسو پارهامش ولان کې غمو شو پارهام تیرہ کا او سار کې ته حضرت ذکر چبهګا په دراسو ورکای شوې ده ینه زمما کله بچي مولا ما زه سترو نه ماتوي نه یت دعا وکړه حدیث کې دی الله اولاد ورکړي نیکان او ټول قرآن حافظاني او کو قرآن خدای شريه ځانيسته ځانيسته ځانيسته اری شلو په اور کې اته پوسټ کې څای شل, شل سکړي نو <تصح> نور ایویر پرید و اقلق پتہ بے خریدہ ایویر پریدی تایزیزان پر خرولکی ایویر پریدی تایزیزان پر خریدہ اکیسیب لیویر پیشنی بیشنی نور ایویر مطحر اتن یعنی دبت خلقین باپاکی دار میں کارا قرآن لفظ عام ذکر کر دیدیتی خاص مانا واقعی تطحید یعنی دخلی صفائی خوش اخلاقی نور اپاکی مرگئیم بی او قرآکو بی او کورو بی او سرخا پیو او یا سباتی اوزم نو رده نو او درستان سنتیس که حجل اطلم نو او تا جیادی سارو بمبائی که او او کراچه نو جیاد او جماعت که د قرآن درس شروع کالی حدیثو مای اوزیس خبرو کرو نو اگوی مویتا قرآن آوائی مای اخار ولی ستالو رزی مای دو قرآن درست کرس یوزانو دا غدای متبرو نمازی ګر با اغه ما چکر وومره یو ځای ته موږ لړل ګیټا په هندیا سره یو ټولو ممبئی کې وېدل ته چا اسکو پاګمانه کې جوارو یو روپۍ سلوړېمن باندې نومون چا اسپلا نوموې د دو په هر له څو پایواله پاګمانه کې نو ما ځا څوکته نو ما داسه چله یوار کو تاسو منه جلاو ده دې کمرې شي کرایلا دې دې 500 روپیا ده سرویس کې ور کوو اوس 500 لا کړ دا یو دې نو ما 500 ویاو په ا ورځ یې سامان نو لا هان تفتیدو مزیدای کې شپایو نو ما 500 کرایا شریر و نو که بهتر زای دغه کې د خوشاله ټول سامان کړه ترخره وړي نوکه بهتر ځای کوڅه سړې تي دي نو خپي دا سلوړون شر قران ذکر کوو رحم فيها خالدون راه خوشحالي در کی مکان مزر کی خو اوراج وې په کې بهتر مگر ودی وي خو هميشه بقات کیږي دا سلوړ والا بشارت کامل وای دا کتاب ما سلامن ولا عطا د الله بندګي پور عطا دنیا کې بل څه تاونو اترامه ده بلکه دا یو چې الله تعالی مدد شي مستعبدا منځه دا لوخه په بیان وکړه کله چې بیان نو پدې مخکینی آیه اعتراض وکړه وا ان کنتم فیرب بم مما نزلنا علی عبدنا او دې ځای اعتراض وکړه چې دا څنګه قران دی چې پدې کې الله سپک سپک مي شان سره هلوه مثال پکاره دې لای کې دوه تفسیرې دي یو تفسیر د عامو مفسرینو اغه وی دا آیت جواب ده دا هغه تکوم سورته چې کبوت یې تیر شي لري ان چې اګه تیر شي لري اډاویو سورته هکې او شیان كما سلیلان کبوت حج او ان کبوت تیر شي یا الله مثال ولنه د ما خوښ پښان د ا ورځا چاګان نشارې مټینه سشي واه کین واپس نشته او د دې تعلق او رشتہ داس له لګلې جولایي جالا مکافر اعتراض وکړه چې دا سم قران نه چې د مجو خبر جولایي خبره کوي الله لا یا ته ان الله لا صحیح ايزو مثلا حیا دلته تضمین مانارا حیا اصل دې ته وی چې شرم دردي نو کار ځکا پیږي نو خاله شرم نور جوړیږي شرم د ملامتیا نه راځي جره کدو کار وکم نو ملامت او وشم نو خاله نو ملامت کیږي دیو جن د حیا معنی ترته حیا شرم دی نه او په خدرم دي وای حیا نه کوسم نه ملامت یا راتل نو دا کار مې پیښه نو کې معنی کې تضمین دي اور غلی اللہ تھی حیارہ یعنی دخلائے شان سرا ملامتین افکاری اور اذا ملامتین افکار دے دا معنی عام مفسرین کئی چہ دا آیت جواب دے اور دا آغے آیتونوں چہ انکبوت اور حج تیز سوئے دے دا, دا معنی غلطہ دے سال کا بلکہ شوئے دے جواب پاکستان کی کئی بلکہ کبوت اور بقرین مخرا میں دل سوئے دله سوالونو شې جواب یاد ماذ الله د خدایین زت طالبو نو په فامنادلې به چې کله جناده په پخښه نو مليان بر راتله جناده اله طالب به طالب به پاسې اعتراض وکړي نو نور جواب کو دا ضروری کولا چې د مولا طالب به قابل نو راپاسې ده نو اعتراض تا. تا نو د بل مولا طالبانو جو جواب پیدا بنو اميران مولانو تصفق کړه ادا هغه کتهی قوله طالبانو دپیا ته یو طالب ته یمبر سات یاد کړه نو تیرارې شروع کړه فاین کید فاین خېله ختم کونه ورپسې قلنا نو قلنا سره جواب وکړه نو کین نو د بل مولا تعالی پاسې هیتا تاخه جواب دروکه نو چې یت پاتې احنا ملا مذاب دینی پر ایچو قلنا جواب دے ایسی یاد کرو نو قائع جواب کو ایلا اتراز نو شوئے. نو داد غبر چلا گئی دا غلط را بکتے دو دوو دو جو نا غلط تے زواب یو سے باقنا غلط تے چر تا ان کبودو چر تا حج اجواب دلتا پی دو امکم تفسیر کی ما اسور دو صحابان دے غلط تے ابن کسیر سرور پیتو صفحہ کی تفسیر کئی قالت صدیفی تفسیری عن نبی مالک و نبی ساری عن ابن عباس وعن مرہ عن ابن مسود وعن ناس من الصحابتے لما ضرب اللہ وعذائی المثلین للمنافقین یعنی قولتا علا مسلوں کا مذلل لذی استوقع دنارا دا جواد دے مکیا ہے تم بے دے عقل منی چی خدای ده غدونی سالون دا او کسیبی من سما او مسلوں کا مذلل لذی استوقع دنارا بیان کرو نمونہ اقان اعتراض کو چه تو پایو به سالن تو ساز جت دے جواب نہیں کہولے نو الٹا تو شروع کی ہے چه پدایم اولتاو بارن تو ساز جت ان اللہ سبھی جواب دے اللہ پاک نے کوئی چہ مثال ساز کوے پے بیان نہیں دماشیہ دینس پک نے پرایہ دا مثال ساز کوے پے پارے بیان کرے نغه پار اړدي چې تاسو خو نو الله دا مثال بیانې او قران کې مثال د رحمت باران دی باران کې بعضي ملکونه ډوب شي او بعضي ملکونه سرسبز شي نو دا یې قران بعد خلک فائدہ واخلي چې کم مومنان وي وحواوي صحیح مسله بیان ک او بعض خلق پرز دره شي تباہ ورباد شي قران کو دادی کر کے یزلو بی کثیران و یہدی بی کثیران لارممی په بیان دقران ډه او گمراهی کې پات شید یزلو گمراشی بل چې بیان کې نو خلق بلہ گمراشی انده اول پتش مسله پټه کړی قران بیان کې انو دیر کبا سرکشی راشی، اکوفر بے سرگنشی، در دیران میسال دی مولا، دیران دپال چه بوری، نو سپین دی ببینکی خوچی ویپنی در دی روزی تیوزی، داری تیتا قرآن بیان که، اگا دیر سوانا، اگا علماء سون، تاتا با خخ کالی گی، لیکن کل تیتا قرآن بیان که، نو تاتا بلالی کفر سرگنشی، سپینی پا گای دی مولا اینو گورم کشم نیز دیر دریاب لگو کئی، تا دا با ملیان ملیان اخکاری تفایی دیر نیک دے لیکن کل تا قرآن بیان که نداغین بدا کفر و شرک دا بدوی روانشی سن چتیس که حضرت سب دل تشریف راود دیر بی جمعات که دریش پید دری رجی که فرو قرآن پا جا او دا دیر ملک سل ملیان ارتما را یا مکنی او دا سل و تنو پیالای چاند آر سماغ پل اغسنی کما دې مڼړې یو څړې په خې باندې او کومه راوخته هر وخت یا څېلانو 200 رزق آتا لګل جن او جنته به پټيوالو نو نوټو له قرآن څخه شنوستې شنو نو کتل نو چې کله داسې به وکړم جنم نو تصویر غارته پر دې نه به راولسم الله الله نو په کابلو جو ذکر به وکم نو تاسو څو او داسکوونو راو بده نو چې کله به واره زبه تصویر غارته چا ته پهلو نو به شروع وشي ته ما ستنته راکوي په ورو دغه کارونه نو نو سره کېده انې چې دا داوي چې نموږ دردا کار کوو چون نو نن سره و شروع شو و پوشم نو موږ پڑھی شو نو موږ رسول الله نوغه بار تصفيه شو کلی چې قرته ته یاځو کو پابا سيږنه دلته د لري قرانو خو پر دې مراد ما خام نو شو شو دې دې جمعې دماته شو کې اواله ده قرقه ده غدای که ماسه رو گروه او دسیو خو دورکاته موزیو گروه ما ته چه چه پیلو گروه بسر ایسا اوشتگه نمایه کونیم مولیان داست په دایره ناس ما ته ده ماسه که ناس ده ده سوک ده مجیده اولنم برکی ناس ده افلانه امولانا سرده ده عالم ده استاده کلیه بدا بلو تو سی مائی جیدار ابتانی زیده پر نحوکی دیر لوی امام دیر دیر شیخ دیر بدا بلوؑ غرشتون مولانا سی غنگ را گلو زی چچنو سلوشتون ملین دا گلی ما یعوی اقیندہ سی عدرس یو سات غره اگلو ما تو اس پاب بسو ما ستاپن دیوړم چې ما نشه کڼم تبو پوښې او خبر الله د پیر سنجد کیدو واقعہ وایي چا له چا له پسما ما سره شو تر ټول راړ ما ته وې څه کافي چا دا درې څه نه بیاهت کړو مورجان نو ټول راړ ما ته دا غا لته مشالې مو کو دا داسي زلاله مدرسې لا نور پټولو چې 파 کوو یو څنګه ته ته چا وایي دا نه اندی کیمانو د اندی ما تا ته وې کنه په دې زه گزاره لیکي دا سره عمره یو زمو استاد ډېر عالم هغه سره ما دا تنگ کلیم چې استاد دې داغه تارد نشي نځغاله شي مخامخ نځغاله شي موږ نه تنګین دي نذر سه وګړې وګلې ووت بیا ما ته دعا وکړئ ځنه چې خلاصم نور درته راځم نور ما سره څه نور رغم کوئ شم ماته حب ووت نو وګورئ تکي دین وېږي ان شاء الله خبرمه خبرې وې باندې ځکه ما ته پوسکوخه خلې ونی ترمرګه پرې ده خبرې نشو کولی ما تا کيو سره دې چې دنه تل پدې شو ساتنه یووت نو غوښتي ان شاء الله بیا ونه لږه څه ول ولزيد النفسین منهم تاسو ښایي دا ادا دې روښه علی نه لیکن دې ذلبی کثیرن پتانو رسنه دانګه ولزيدن کثیرن منهم ما انذر الیکم تو غانو کوفر با با دیر بکی په ډیرو کې د کتاب ما انزل الله کتاب نو خوای کتاب په ډیرو کې څه شیا دی تو غیان او کفر تو غیان صفات د میدان ته راوړي اته ورمره پرې دانه کې دا آیا ذین ذکر کوي دی ایت پسوولا حایه تشپیتم ولیزيدن تسیرا منهم ما انزل الیک مې وبک تو فلا تاسا اضل قوم الكافرين تته می د دې آیتونه بدله کړل یو دایکه دې مونږه آکه تته نوې والقينا بينهم العداۃ البغضاء الى يوم القيامه کوون تو جان او کوفر وکای کوون دې جنگه پیما مته دا رسول الله صلی الله کلهما اوقدونا ناراً للحرب اروانیت بلکی اور جنگ لگا منازره تیار شی ددل <سؤال> ټول یې ملي کومه نظرې له بدرادی هر دغه جنگ دی منازره را اته الله والله لا یحب اذ دی مے ته تینول فلاتا سا عل القام مرشی مرداشی نو هم جن الحمدللہ استراحه من البلاد ولای با حدیث رازی فاسف فاجل کی مرشی نو حدیث رازی استراحه من العباد وال البلاد د فرایب بندیان عمل ته نقلاص شو شو کوړلای ته دل مرداش منه درځه زالینو را ته نو قران داش کی تعاد دے جو اج گئی ہے بی کثیرن لار ممی پجسر دے من گران زایم ختم کړو استرجمتو ایا فرق یو کئ الله تعالی په عبادت کې او بجورت دثم عبادت سته وی ذمہ دار چرامه ده عبادت سته وی ذمہ دار غمن تر سوي عبادت سوي بغای داسپاد دی دل چې کټړول شي مانای ده دا خبر یو الله راته یي آ الله پیدا کړی دا سولره او پیدا کړی آ خو چې تاسو نو په خو نو خامخا ځانو ساتي لعلل په مان کلام په قران کې د ترجمه په اړه نه دا تحقيق په اړه دې یعنی مطلب دا څه شی امید کې یو یقینی ځان بچي غیر الله نه اتقا ځان بچ کول ته انکه ځان باکې دې بلنی بل چانه عبادت بل چانه هغه د چګر فرش اسمان چت اورې دې پرنو ده نوکي پدي سرمي اوراक्षात ده رزق نن کونداز اوراګه د خیال کلا دلال دې پيځوال دمو ګورځي خدای تعالی راه مثال زو خدای صفات صفت چاله موای کم چې خدای صفات ده دغه صفات لمکه نو او انتم طالمون تاس په سپاد الله دلاو دلایل دې ذکر او اصولې په مجلس کې ده او انتم کتاب تیراو دې ما په خپل بندا اب دې ورې ده نورای یو بیان په قران په خوایته داغه داغه توله وي یا ګره مدد کیږي یو بیان جاری صورت یو بیان تاسو موږ ته د دې لپاره خلق الله فارونی ماذا ذا خلق الذين فاسو دي صورت مینسي نورو له یو د یو بیان په شان قران خلق الله فارونی ماذا ذا خلق الذين من دوني د قرای د بلنه خدا دلیل یو ته نور راملته نه دې دلیل خو راوړی مونږان چې بيد الله ندي کې رښتونی گني شي کولې دا غیب خ라이 ته د ویذر سره ویشه چرې نه دی کوله ځان بچی دور اغه نه چې قشاع دا غیب وي بلون دا غیب خلک هغه وږه کې خلق څه دي سمونه کتاه سر بل څه کامه دت نو دا غیب شاخره کړي کاني کاني سمانه یې نه دور ته بابا دی مانه دا خلکو داسی جين جا لور کړي هزار دور ته زور تیار دے کافر اللہ و عدت تیار دے قسمہ اگر مقام تیار دے آگے خلق اللہ کونمان اندامہ سلا کافر انکار کر او بدونہ کافر پڑے کر بشارت اگر ایشی تو ایل ایشی یہ سریت اگر معلومتی ہے نہیں کہ معلومتی ہے بھی نا اگر بشارت نہ دے لیکن یہ سریت اپا تیری جا بمالک دے گا لگ پلاو رکھے ہے پلاو براکون دے ځې <زید> ورکا هغه خلکو ته چې وي مونږه لدا مسळा اا مونږ او ربکم دا نه دته مو به معنا راکېมายد اا مونږه چې لدا مسله مونږ چې یو د الله باندېږي به کوم د بچو باندې کوم عمل یو کني نیکال چې پیغمبر کړی پیغمبر طریقې نه خلافین او غنیک نه دي واهدا به کینې پیغمبر مشهور کړو خیرات به کینې واخله مبرر کینې پیغمبر د ما یقین دې دا باغونه به په رواني مې درا نه باغونه ولې او چیب نه ارواړې چې قرآن کولې شي دې باغونه قرآن میوا میوي دې نه قرآن نه با دا مونږ نه چې مترا کډیشو په کا دنیا کې رنگي دا غوڼدي دې ضروري بيدي اور وکه شي قدس السلام رنگ متشابه اسمان الګور کې سم دي یاد اوس مې جنت کې به مختلف رنگونه او ربینو میتا پوسکو چه کجوری سوکس مجی، وشپیتر، مائی افضلوها، مائی بیتر لیسنگلی، ویاغا چکم حدیث پیان کردی آجواشت، برنی، دیو بند، نباد زبیر انشیر کی مدرس نا خلق باغولی دیر آمون، لوگر، نا جگر او سار مختلف آمون راڑو، یا رد مائی تا پوسکو، ما دا امونقو مختلفاً بھی تاو صرف عام سو قسمانی او شویتا قسمانی عام شویتا قسمانی رضا تالا چرا رو ذا فرانه احمده را پرومی چرا رو ذا فرانه احمده نو دا جنت اوتو بیه متشابیان شا غبال آسو قسمانی دنیا دا جور خرم پیداک پری بھی اور بکنشی ده لگا پرده جنت کے مرگری ازواج جمد زوج مرگری بی بیانی متحراتون خیشت خی خویا در پریتای نپاکے متحراتون خیشت ادائی برپری کیمی خیشت ان اللہ مطالب ان کنوں کی ربن دے یا مطالب ذا لکل کتاب دے اللہ پاکنو کہی تی بیان کیوں مثال مثلا ما یو مثال بعضته د ما چې شادینې سپک نه نه پورته نه دینسپک د پار د پیدره اساس نو تاسو چې معنی قرآن اغه نو قرآن د الله نه نه کوي کی دا مثال پر دې د ربنه حق و دا پورا. او حق ومانه او حق ومانه او حق الله هما ذا هذا الحق الا طلال يقينا فريخذ نوازنه استمر ګم라이 ذاikum الله ربكم الحق دا ستاسو پهلونکي د رښتیا حق معنی بیان انه الحق دا مثال ربانو نظر اپنا واقع د دې دې عمل بیان الله قران دغه د ګری الله په دې بیان د مثال کته کې په دې قران سره ډېر ان الله یالفو بهذل کتاب اقامن وایي د اخری مې کرایي دې قران سره پهګه دا وینا چی دا کتاب دی دا وای دلیل نه ده او لار مو یې په دې سره ډېر ان کته کې په دې قران سره مغلا کسن چې ما دې کلاته واغست ماته د غلامه در بلزت هغه روان کړ د هغه څنګه دي چې ماته حکم نو غوا پداینا چې مدلل کړی دي میثاق او سکنه ده دلیل خدای له محکم کړی دي د مسائل محکم کړی دي پدلایلو او دلایل به بشکری تپری دي دای دې کا چوتری یوشه پدغه احکام الله مدلل کړی دي او کې کای ما امر الله اځه موږ یې الله پاره یادا کوي دللا ایو سلا چو ځای شي اځه شي الله ور یاځي ګې افساد ورانه کې په دنیا کې فسادای په څه دورانې تقریف ادوی امتاونان دانکارا کلي دي دل مودا ذکر ش او دو پاره دللا خمسہ ادا اس با تر رسالت مات تفقې ادا به شوی نه حل وده ديرو كنت عادل لك ايه ما عادل بسني لك بيان بيان المساله ما ادله الخمسه والتكليف والبشاره ده خلاص أولا. ده صرنا في البيان لذلك الكتاب متر المحيط بالمكافرين بيان الفيرك الثلاثه ما اوصافهم وحكمهم والامثله داخل خلاص أولا. من قوله تعالى لفلا ذلك الكتاب الى قوله محیط ملقا کریم بیاناً شجاك السلاسة مع اصاف وحکم ما لام سجا ومن قوله تعالى یا ایوانا سو بذو ربكم الى قوله تعالى اولئے قوم الخاسنون بیانا التوحید معا عدلت الخمسا والتفیف والبشار و تفل شبا دا قرآن صاحب وداد نزرکور وقوم اولا داولی کا نتاق د چې تاسو د ورته پران مطلب پران بیان کا نتابه مخفاره شي راځم چې په افا فایمن پندیش کا لیکي ز ساعت منور ته سلام یو قانون شرادات نه وي راي وبې ځای مې مو دغه جمعہ کې ما د شپې ته تصویر کومه ستن د جيمي په یو کس باندې د جيمي په موليان په د ساعت هغه تقریبا ما تحقیل ختم کرد. نماتا ته منگر ویدلوی تید تا در طول قرآن خلاصه پیوگن تکیوائی. دارشتیادی ما ایق. رضا تو وایق. ما ایخان. ما ایقو کی ما شورو اوکسو. شورو من داس اوکر. تید اول نتر محیطم بالکافیم دریش ارقیدی درنبای پینزن صفات در در در در در در د در در د در در در در در در در اوکم اول عدم ربهن. در دویم لعنون عرب و عظیم عظیم در در این مکان و موتدین ادو می شاده دارید با دیا ایون ناسون بدون ترخاصی رون کوری دعوال توحید مایل عدلت الخمسا و اثبات ما تقفیف و البشارا و دخل شبا و این قولی طرح در شعور نید در این که قرآن خاص در موردان یا پی جانو ندفوز که مایت پر خوده دی مولیانو ما تا قتل چه نو یو ستن پکې ته بیا وایم ما پکې وایم بیا ته راځم امه په په شعبدن دا وناځم په شعبدن دا دازوې دا څه په کتابونه کې کتابونه ویلې دا کتابونه ویلې درځینه دا سي دا ګور درو کومه کوي دا ګندن درو شروع کوي دغه ته مزوراس څلکه دا ماله ته ګوري نبره غیاثیه نبره ضایع شي دا لندن ماوي دا لندن دا ګور چې دا اولنا پر محیتم بالکافری بیان دي دا اوله فرقه 15 دیمه توا د دریمه لشت اداله او حکم نه دا اوله فرقه حکم الاشرات ودم ربهم مولای قبلوس د دویمه حکم له د دې مرتو اصل مسله داږي پیندې دلای ما تفوق ول بشارا او اثبات رساله او ذفیت وکړه دغه دندازان لندن دیوان داستا په یاچی کې اځنه چې ته ما ته وره یره د څنګه نور خو کم خو نتا موږره دایون شریا ته زده ورکړه پیدا راکړي او ان شاء الله د دې کار رجه پران کې انا د په هرادی دا سره نور دې ته شاهد نو او استاد څه کوي د لغه ايته اې ګرده شو واه واه ها لري دا لږ دې ته کله ترجمه کوي نو دې ولای په ولای په فرمایلي دلګل کې فرای دلګل پیلاولای وای چې دې نه را د خپل په چکلت دا سویز دی اپو ما سلوانی کوئی مدو آهوی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکون باللہ وکنتم امواتا فاحیاكم ثم یمیتون ثم یحیتون ثم یلی ترجعون